اگر اصل مان له رسول الله سود بنا لې نو کومې ډلې نه ایتهاسو بازې موږ اهلی سنت یو اهلی سنت دې نه دې ته اهلی سنتي اهلی سنت یعنی د خلکو نه سنت طریقې ټوله واغستي اهلی سنت اصل کې منګایو منګا دا اهلی سنت والجماعت طریقه منو داغي تابعدار یو داغي اشاعت کو خلکو کې او دوی بدعاتو اشاد که یا دوی بدعاتو چار که ندوی اخلی سنتی سنتی تخل کو نواغستل بعض دوی دو سنتو نروستو پا جمع دعا مستحب دا مرتوی دو مستحب مانا راتو که مستحب ستوی دوی مستحب مانا خوخ کنا وی چا تا خوخو نبی علی السلام تا خوخو صحابو تا خوخو تابیینو تا خوخ چا تا که تا تا خوخ جاستا پیر تا خوخو مستحب ما نا خوخو نوچا تا خوخ دی دیبوی چیرا پیر سیب تا خوخ دی پیر سیب دا طریقه خوخولا ویزه د پیر سیب طریقه نمانم ما ته دین ووایا زخو قرآن منم سنت منم اجماع او قیاس منم چې کوم دا, دا غی نوو تیده آد زمانو کې کم عمل شی د دین د بارغه دین دی هغه منم بیرته هغه زما د لپاره دین نشي ګرځیدلی د شریعت د لایلم سلور دی قران دی حدیث دی اجماع او قیاس دی ما بیرته هغه کتاب پنځم مزابراوي پنځم دلیل خدا دغه د شریعت دلیل نه وي کومه صاحب بیا ته وې زما دلیل نه دی کومه لیس ته دلیل نه دی دلی دلی دلی دلی خامست حد چا ده نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام خو نوې کړي مستحب خو هغه چې نبی علیہ السلام کې یو ځل کړي نبی علیہ السلام د سره کړي نه کې سنت نورست په جمع دعای سره کړي نه دا مستحب صحابو ته نو صحابو پا جن کی یو عمل لا ته یو ځل یو صحابي کړي او خيار آتا مستحب خو هغه ته وی چې کړي د صحابو شاگرد نو خيار آتا یو تابع او خایه کړي ني شي خو دلې تا تا نوي دا تا دزا نه دین جوړ کړې ده تخلص نات فی تخلص سنت نهي باځرالو موږ سره لږيو دا فلو سیان دي ها سلفيان نه دي فجعلنا ام سلفا ومثلا للاخرین او میگزل دی لار سلفو پاتشي وین مثال لرسنو خلقو د پاران ولما ضرب ابن مریم ما ارګلاجی بیان شي د مریم په مثال کې نا سباستا کومینو یسیدوند د دین اوڑی او تا نی وای تا نی و شپیلی وای دا د مخ کی 45 آیات سره متعلق خبره ده 45 آیات کی وس المن ارسلنا من قبلک من رسولنا اجل نامن دون الرحمن الهات یعبدون ټول چا عبادت یې کړه وې انور علی پیدا کړیو نو چې دا غا آیات شو نو دوی ولاسون قول کاول داسي وی ویلي دیسال اسلام عبادت نو شويس ویلي دیسال اسلام عبادت نو شويس ها اورته دا غي عبادت نو شویم او که چا کړه هغه مشرکان او عيسال اسلام ورته ویلي چې زما عبادت وکي هغه دا ویلیو ان الله ربي و ربكم فعبدوا هذا صراط مستقيم وقالو وايديالهه ديما آله دنیا مددگاران زمغه غوردی یا دې غورنه نبيا نه دې تا تا مغرد پارد جگړي بلکې دا یو کون دې جگړ مار hin هوا نه ودا ایلا عبدون مغر یو باندي چنا می کړه دې بدباني غرزولې می دلرا مثال د پارد بنی اسرائیلو کوخه زمنګا غرزولې بمې استا سنا ملائکه پس مګي يخلوفون وادي شيوي هو لا المسااعقی ننده ایسا السلامه فامخان نهقادقی ده نوشکمه کوي په کې تابع شي زما داې غلار ده دا ولا یسدن نه کو مشيانه واده نړ تاسوله شطان ان او لکومه دوبیه یقی ننده استاز دپاره دشمنې سرگان د چې تاتهوي تا قرآ له مذا ورتو لرش مخې ت بالله م شوان ررجیم. ویلر شا مختوریا ار چې چراعی حیسی علیہ السلام بخکار دلائلو وی وی راتل مکڑی تاستا پاقل مندہ حیسارا چه بیان حکم تاستا بازی آغا چې اختلاف کوئی باغی کی اویر گی دا اللان آزما تاویدار شئی مشګاله غځما رد ایستاس رد د هغه عبادت وکي داني غلاردا اختلاف وګ ډلو خپل مینس کی پویل للذین علاک اته کسان لا چې ظلم وکړی دی دا صاحب د ورځې ترتنه کی د انتظار نه کی مګر قیامت دا د اجر شدی دا ناسه باندې بن پویږي پسانه دوسی په دا ورځ باز د دۍ د بازو د پارا دا دښمن د باز د پارا دا الال متقین مګر برزګاران دپریشګاران نو دوستی به هميشه دوستي وي د قرانوالو دوستي به هميشه د پاره دوستي وي الله دې زمون دوستي هميشه د پاره ساتي الله دې مون جنته کې یوځی کېم يا عبادي سما بنديګانو نو وایې را نه نه تاسو غم جنې اي اګه سان چې معنی را وळे زمون پدلایلو وکانو مسلمینو دې منون کی د حکم د الله دنه جنته تاسو او جوړي تاسو ته برونو خوشاله به شئ در زوله بشی پدی بانی مجمی در زر و آقواب نو کوبونا وفی آو پدی کی ماتش تحین الانفسو آسری چی خواڑی زلونا وطلز زلائیونو یخی کی پیسترگی تاسو با پدی کیمیشی دا جنت چی میراز کی وار دا پا سب آنی تاسو عمل کرده و میراز کی منگا در که تاسو تا پڅاو دا اې چې ما او به ما تا ملون دا یو نه به ما كون تم تاسو لون چې وسیلې نیولې وي په تاسو لره په دې کې میوي دې لري او د دینه تاسو غره مجرمان په آزاد ژوند کې مي شوې سوز بنشي د دینه عذاب او نه او دیبا په دې کې نو مې چانا او چانه ما ظلم نه اومه موږ نقصان نه کړې دې ولیکن قانون مزالمون نه لیکنو دی ظلم کون کی پک پلگان اواز بو کی یا مالکو اے مالکا دا جہنم آگا مشر د جہنم آسو کی او پایی بانی چه اللہ مقرر کرے ملائک دے اگه تا مالکوی اواز بو کی یا مالکو لی یقنی آلین آرابو که سوالو که اللہ تاچی پیسلو کی دا په پیسلو کی دا مرگا ربستان پا منگ بانی شو ختم شو قالا او بووین زر کاله باد به ته جواب ملو شی زر کاله به جواب نه ورکی ولا د جانم هغه اسو گیرر ان نګم ماجیسون تاسو با پدې کې درنګ تیرون کیې لکه جناکم په دای سردا د میکړي تاسو پارشتیا باندې لیکن زیات تاسو حق لرا کاری هون بدمنون کیو اما برمو امران آیادویک لکه خپل خبرې لرا ستاده حالات خپل خبره خپل خبره کتابه ملک وجنوبری فا این نامو بریمون منگا لکا اون کی اوخ بلی خبری لران ستاد نجات او طالب اخلاسی درکون آیا گمان که چی بیشه کامنگا ناورو سر را اون پڑی خبری دادی و جرگی دادی ولینا اور رسولان زمان ستایی زمانگا لده هم یکتوبون دی سرالی کل کئی قلوها انکان لرحمانی قوی محربان بادچان لرولدن نازولی فا انا اول العابدین نزاول نمبر عباد گونک ایمان امام مراد رحمت الله علیه پدیج بانی دوستاز آداب ذکر کری دین بہترین آداب ذکر کری دین چې شاگرد بد استاد سمرا آداب کئ ان کان علی الرحمان ولد فن انا اول الابین د مهربان بچو اولاد نشته نبی علیہ السلام وی خو کچری شیما نو ما بيدغزوی عبادت هم کړي دا غنا زولی عبادت به ما کړي نو پدیج بانی امام مراد جی رحمت الله علیه لیکم کم قدر چیتہ دا استاد کې نو هغه قدر به د زوییم کې قدر به د خپلو خپلوانو داغه دا دوستانو کې سبحان ربيک ربي السما دین سبحان ربي السما سبحان ربي السما دی ولارد پای کې دا ارداس مانو نس مکولره را دارش لره داس نه چې دی بیان نه یرید دی لره یخذو چابس یخذو چې ننوز یابس کی ویل ابو ابس یو کی تردیجی مخامن شی د ورځې دی اغي سره چې دې سره لوښې وي دا الله آزاد چې برم الاله فی سماء الہن واسمان کی اختیار چلیږي او فی الارض الہن پسمنه کی الہ اختیار چلیږي او تصرف فی لیږي او دا الله حکمت والا بو دی چیرې چون کې نه ذات چې دل را با چې د اسمان نظم کو دا اج مندې دروازه ګيري د لاسره الند قیامت دی دی اللہ توا راو کرزو لے شئی وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَا وَاَقْدَار بَنْ يَا کَسَانَا چرا بلی بیدال لانا اشفا تا دخلا سولو مگر آسوگن چی بیانی کلی باق او دوی پو یا لمون پویگی کته پوسو گی دینا چا پیدا حکری دی دی لرا خام خاوی اللہ کم ترب توا را ولی شوئی شاید دداوینا را پیغمبر چه اغا بوئی یا ربی ا دا زمان قوم ده ایمان نراوڑی فاسفان هم مخوالو ده دینا سلام او سلام د بای کات زمان ستا سختما زره چی پویا وشی سورت کی شبارت کا ولا چی دیوی ده دی آلیحاو ده دی مددگاران و لاس اللہ تشن پریدی سورت دوخان ترچیب کی سالور سالویختن ده او نزول کې سلور شپې تم نه رسو د سورۃ زخرف نه نازل شوه ده را به د دې سورۃ د مخې سره آرګل اچ مخې سورۃ کې ذکر کو ندی صورت په او اول کې به انظار او يرول ذکر کې یامه کې صورت کې هلاکت د فرعون ذکر کو ندی صورت کې تفصیل د هلاکت د فرعون ذکر کوي دیو جنا ور پسې یامخ کی صورت کی چوالی سے یاد کیوئے چدا قرآن ستا اوستاد قوم عزت تے دا دیتا پوس اللہ کی ندی صورت دریم عیاد کیوئے اِنَّا عَنْزَ اللَّهُ فِي لِلَتِ مُبَارَكَ دا برکت والا شپکی مدارا لے گلے دے امتیازات ده صورتو ده صورت ممتاز ده ده نورونا پنجڑا ده اسمانو نو دزمکو باندی دارنگ ده دا صورت ممتاز ده نورونا پدی وینا چه وطرو بحر رهوان دریاب و لال موږ صالح السلام تعالی وی دارنګي داسه ممتاز ده د نورو نه په دې خبره چې د برکت واله کی هر کار بیلیږي حاصل له صورتو دې سورۃ کې نام شو برداشت غي اوا شاید زمنګ آواز واوري دا یې جواب انه هو السمیع العلیم الله ورې دن کې پویې حامین المبین او شاهد دې کتاب چوازیح کون که ده اخپل مضمون لرا انا انزلنا او فی لیلت مبارکا منگرالی گلی دینا را پا غشپا کیا چه ده خیر نڑکا ده دینا خلق د شابان پین لسمه مراد اخلی د شابان و ده زبرگی میاشتې پین لسمه او رستی مراد اخلی وی پا دیش پا بان این اپلونا دیرو کی. سول رکعات نافل وکي او پدیش په کې د خلکو رزقونه تفصیمیږي پدې کې چې څومره رزق لیکل شي وي ده نو هغه پکې هغه تجدید کېږي وغه دفتر کې خلک ملائک ناش دیو دا رزقونه وللي کې هر او خو بدلی کې د خلکو او سول رکعات نافل پکې او ساري بیا روجه کوي او بیا رال لکړال البرامیکا چاغه نوی مسلمانان شيوی او د اور عبادت مخ کی کړي وو منځکل بالله سما را ورسې دا نو دا غویا غ مخ کی ورزي خداسي تیرې شيوي نو په هغه شپه باندې وي پندوسونه بالو زول ورونه لګول نو په بین لاسه مادو صبر غ میاشو دروځینه چې دا مخ کی میاشي دا له صبر غ وي کنه شوقه درته وي ها دغه د شوقه درش په د شوغر بین لسم شپه وی پدی کړه پندوسونه والو زوی نو, مج... نو دا داغه مشرکان او برامیکا ځاړه چې مشرکان او د مې نور عبادت دا ګل مجوسه داغه اخوی پکې راغې چاګه بیندوانو خو راغې چاګه به یهود خو راغې او نو مولا کې دا عبد الله عبد الله نو ولاولې تیرې ترام نو مولا کې کارون کارونه ټول دیندوانو دی کارونه ټول د برامیکو دی انومله د مسلمانانو بي عادت د ریسه سيادت نشته دي پنلسمي د شاو قدرو د مياشتيم ها نه د غنبلو په کیسو هيسيادت شته چې د غ شپه باندې بسلګه د نه او اپوسه بالا به با بیا روج نه سي د دې سيادت نشته د اقل کو د زانه جوړي کړی دا طریقې د دینه غ شپه لو ليله تل قدر مراد دا چې کوم پر رمضان کې دا یا یو اشتمه دا یا در اشتمه دا یا پینز اشتمه یا یو کم درشمه دا او سوک بکی شبینه کهی شبینه شبینه لیه پکی زور وار که دا دخوزو پا دی نمونو دی رضیت په پا دخوزه که میندی چه دا خوزی ووری نو که چرده سنور سنی جوڑا جامع برا لسوکوالی سوک برا لچه راولی در ترموس ورده پرو دیو بلاسته نیخی دی نمبر په نمبر را کوي <laughs> شبینی تیه چل جوڑ کرده ده انا انزل لاو فی لیلت مبارکا دا نمونه ټول غلطه د خوز نمونه دا, دا بیوٹیر خوخی دا حجیقیه دا دا فاروقیه دا دا پلا دا یه یه پکی داشی رازی دا, دا دا تیر تانیسه دا نوم دا بیوٹیر خوخی دا, دا خوز دا نم ان انزل لاو فی لیلت مبارکا شیخ القرآن احمد اللہ علی زیا نور کی دوسوی کی سپا بانده علام دے. دبی اسے سیت نشتا. انا دی باندې هغه کلام کړي دی چې دا د وی هیڅ حیثیت نشته ان انزل فی ليله مبارکه منګراله غلې دی لران پښپد خیر کی بشګه منګا يرون کیو پدې کی بیلتون کیږي د هər کار مو حکم امرا منین دی حکم زمنګ د طرفا دا چې یو منګلی کی یو کینان منګلی کیو پیغمبران نه یا ملائک ولرا مہربانی درفتا نا دال لا ور یدن کې په یوهه ردا آسمانونو سم کوه چې من درې دالو کیږي کوي تاسو یتین کوونکی الله الا الا الاو سر کوونکی به دالانا جون دي کول هم کول کوي رستا سو ربد مشران استاد وروم بنو دي بلکې دوی په شکل دیل آباشی کوي ورته کې انتظار کاه کله چې راځي آسمانه بدخان مبینا پغت لوګیخ کارابانی مراد د دینه قاد سالی ده چې کله د مکی نبی اسلام لاړ نو په مکی والو بانی وکاله قاتو باران نه کړه اورس ورته لوګی لوګیخ کاره کدم یمشان ناسه پټی خلګ دا ځا دردناگ دی اره به زمنګال ريكي زمنګ ناساب یقینا مګ مومن ان یو ان چا تا وی دی لره په رسول مبینہ پدای سره راغلې دی دا رسول کارا زمت اولو انو بیاواله دداینا وقالو مو اللهم مجنون او وی دی تعلیم ورکړې شېلې ونی دی منګال دا عذاب لګيو انکوم ای دون نو تاسو به راو ګرځې کو پرتا کلاچنی مراد ځنګي بدر دی منګه بدلا وسونګيو ولقد فتنا قبلهما فدهي سرايم امتحانونه میکړي بوخوادینا پقاوند فیران در امتحانونه میکړي بوخوادینا پقاوند فیران اور اگله دې دا رسول عزت مند اغه ورته دا ویلیو ادو الیا د تاسو لاره استاده امانتداریم دا چې زانوچت مگنی پا اللہ باندی زراغلیم تاستا پا دلیل کارا زپنا واړم پا خپل را او رفزتاسو دا چی ما ان ترجمون دا چی ما اولئی پا یا کنزل راتو کئی دا دین پنا وارم وی لمتو منولی که چری تاسو ما نمانی فات زلونو بیارت شیزمانا به بہو رای بل رفل انها اولائی چی بیشگ دا خلق یو قوم دی مجریمانا نو بوزاز ما بندگان پشپا کی، تازو پسیب تابی داری کولیشی، واتروکی البحران رحوانا دریا بولار، دایو لخکر رگر کریشوی، کم ترکو من چنناتی و او یونو، سمرا دیر پریخی ری جنباغونو چینونا، پسلونونا و مقامن کریمو زیزت مننا، و نامتنا و نعمتنا، کانو فی حافا کین چودوی پدی که لزت اغسطن کی درارنگی خبروان، مراز که میوار که دا قوم بلتا پا ما او او نو جلل اسمان او نسمه کی دا نیک بانده آمال خیجی پا اسمان بانده دا بده صدی آمال نخیجی نو چکلا نیک سره ملشی نو دا غب پا مرگ بانی اسمان هم جاڑی او آزمک هم بی جاڑی ذکا چاوانیکان پا اسمان بانده رحمتون او داده اغنی کامال بخطل ناغوز بند شون از اک اسمان جاڑی دبیدتی په مرگ بانده نظمه که جاڑی اون اسمان موت المبتده فتحن فی الاسلام دبیدتی مرگ دار اسلام فتح دا اونه جاڑ الفتی بانده اسمان و نظمه که اونو دوی محلت والا محلت ور گریشی وی او خلاص میکه بنی سرائیل د پکون که نا دا فیرون نایی قنانو دے وچت باقبل خیال نینا المصرفین دا مشرکانو نا ولا قد اخترنام یقنان ورکرمی دیلرا سرد علم نا حلال عالمین پا مخلوقات ورکرمی دیلرا دلائلو نا آشبائی کی بلاو مبین امتحان خکارو انہا اولایی قنان دا خلق خامقاو آئیں ندی دا مگر مرک زمگرون بانے او نیو منگا مندی منشری نا پرتکی دن کی با تو بیا باینه راولا مشران زمونګه کئ تاسوريشتنی ای ادی غو غوردی هم قوم تو باین یا قوم نتو با آکه سانچ په خوازه نه وو هلاکړم دی لړای کنا نو دی مجرمانه نه دی په اگړ منګ آسمانوز مکی آ چې مې نه دی دالو ګری لایبینه بس نه دی په اگړ مګر د ښکار ګلو دا کو لیکن زیات دیننه بوئیږي یقینا نو د بیل می کاذم وخت دی ره اجمایند ټولو سره یو ملای یوغنی مولانا باورز باندې چې بجبنی کیو دوس دبل دوسنا سازاب او ولا مين سرونا نباتی سر امدا دوشیم مګر ازو ګو جرم کړی الله پاغو یقینا د الله غالید مهربان یقینا ونہ د زقوم خوراک به ګوننګار دي کلمولی په شان د قلای باندې یغلی فی البدون چې جوش وای په خېټوږي کغالین حمیم بشان د جوش د ګرمو بو خزو ونی سيدلرا بادلو ونی سيدلرا ال اس وا ال جیمه من د جانم تا سمسوبو بیاوالو پاسا د سر د ته مینا زابیل حمیند ازا د ګرمو بو نا زوق اوسکا ان کان تل عزیزل کریمه یقینن تو زوره عزت من وی یقینن ته ډیر سپینرو بی وی ان هازا ما کنتم به تم ترونا یقینن دا چې تازو پرریبانې شک کړی مقیان په مقام, مقام نا باز چن دی مقامې نام می نه بعض دوننو دامن کې بهوي پهجن نهدننو باغنو کې چینچینو کې یل بهونهونی به منندوس نری ېخم او غټ ریخمو یو یوبلته مقام مخکیدون کې کاذا لیکڅګه چېده نمتتونونه مې ورکل دغه رګې وزهول نام یځ بکو منګدي سره بخورری نه نه فروری دغډو سرکو خاوندانې۔ یادو نفیارا بلیو پا دی کی بکل نفاکی دن آمینینا حرامیو پا منو پا یارا بنایی زکا دنیا کی خوچی میواری باغ نراولا لانو یاری دی باسینا مالک را پا نسی لا یزو کون آفی ها الموتا کی مرگو اللہ الموت تلولا بغیر داغا مرگ روم بنینا الموت تلولا را دی چاو کچو یار خیاتو نبیشتا په دې سره سکه لالمته تلوله نو سکی پدی کې مرگ ما غره مرگ مرګ لومبنه او قام ازابل جهیمه هادا چی مختي تو بو کې لغه قران بیا هیڅ بیا قران نه راخلی او قران ګوري نه چیرې پدی کې داسټی کې شته کنهشتان د موت و یاد و حیات و یاد وفات یاد هلاکت فل ميرابګا ميرबानी درسته نه دا ګا میا به لوی دي آسان کریمه دا قران تاسو ته با لا لو میا زګرون خا مغاجبن واخلي فردا کې 빈تظار کوا دین انتظار غونجې صورت کې شبهارات غواله چې شاید زمنګ آواز واوري جواب ان هو وسمی علیم سوره تجاشیا تر دې دا او نزول کې بنز په تمام روسو د صورت دوخان نه نازل شوهره راबत د دې سورته د مخ کی سره په غن و جو باندې یو هر ګلاج مخ کی جي دا خبروکلا و انا لهم ذکرا و قد جا اهم امین دیار اللہ کی رسول ماند دار بولا راغلے ہو رسول خکاراو اللہ راغلے ہو پانی نو آغستے نو دی سورتو شپکم آیات کی بوی فبی ای حدیث انباد اللہ و آیاتی یؤمنون پکم خبر بانی با ایمان راولی را یا مخی صورت کی وی یاد نیاد کی فا اینما یسر ناؤو بلسانی کا لعلوم یتذکرون ستا پا جبم احسان کرده چی پن واخلی نو دی صورت کی شپک دیر شمایاد کی ووی فالاللہ الحمد رب السماوات دا اللہ حمدو نو وای چی قرآن در تاسان کو یا مخی صورت کی اتمایا جی وی لا اله الا هو یحی و یمی ژوند دی کولم له کوله گئی او بهر پسی وی رب کو مربا بایکوم الاولین تاسو او تاسو د مشرانو ردې ندی رب سماوات و رب الارض رب العالمین دیو جنا اور پسی راولو امتیازاد سوراتو دا سورات ممتاز ده د نورو نه په لاله پس دارنگ دا داسورت ممتاز دې د نورو نه پویناد کافرو چې و ما يهلكنا الا الدهر زمانہ به ملایګي دارنګي دا ممتاز دې د نورو پاغ درینو مونږه د قران په یو آیه کې چاد نمبر 20 دی حاصله سورته په دې بل شبارات کوي شبه دا واچي زمنګ دیند مشره انو دی دا غي جواب اتلسو میاد کی سم مجال لا قالا من الامر فتبيها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم راتل کتاب كتاب دي دالاد طرفا چغال د دې حکمت والے ان اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْغَرْضِ یقِنًا پیدایش دا اسمانو نظمو کی خامخا دلائل دی مومنانو لرا وَفِي خَلْقِ کُمْ سْتَاسُ پیدایش کی وَمَا يَبُّ سُوَرَا چِ خوارگری دی من دا بتن حیوانات آئیات لقومی یوقنون نَخِدِ اَقَمْلَ چِ یقِنْ کوي وَاخْتِ لَا فِي اللَّلِ وَالنَّهَارَ بدلیدل شپیو دورځي آج رالي دی الله د اسماناري زکه نو تازه کوي پدې باندې سمکا باران تیری زکو ویلی تازه کوي پدې باندې سمکا هرڅو چې دی نه وتصریف الريا چلو د بادونو دی کې لا دین له قومي عقلونه خامخا دلایله قوم له لري دا یا دنیا د الله دی لولم دی لار په تابانی د پارا د داق په کومه خبره رسو د الله دا یا دنیا د الله با دی لري حلاکت دی هر درو جن ګناګا لرا یس نو آیات الله ای چوریه اتونه د الله لستشی په د بانی سم بیاو ګردی دا غی نزان غټ کې گویا که نیو ری دلی دلی را داشی زان غٹو گنی چه تا بوای دا قرآن دادو ری دلی ندیم نو زیر ورکا دلی را پازاب دردناک چه قرآن نیزان غٹو گنی نو دید قرآن نیزان غٹی شابی دل دردناک سزا پکار دام اللہو زیر ورکا پدی باندی ویزا حالی ما کلاچو رسیدتا زمانگ دایا دون نسشه انیشه اگل را پتو کام وڅه دا زابې خبر کوي دا کسان دلر آزاد شمه اون کې و مخې د دې ته جانم دي بج باندې کې د دې نه چې کړی دي څه شي او نه راځي نیولې بيته لا نه مددګارانه دلر آزاد دردان دا بیان نه داد به آګزان چې کوبري ګړې پاتون دراب دلر آزاد ده دا زبونو درد نه کو نا الله اللہ اللذی اللہ ذاتیں چی تاویکڑی تاس لرا دریاب لی تجری الفلکو دی دا پارا چیزی کشتای پائی کی پا حکم دا اللہ ولی تب داغو دی دا پارا چو لٹوی دا فضل دا اللہ نا حلال رزق او چخا مخای سو شکرو باس دی تاویکڑی تا لرا چی بره اخکا تا جمعیہ منہو دا ٹول دا اللہ نو گانے په پا دلپدی کی د لیا قمل را چی فکر کئی او آیا کسانو را چیمان یا بول الذينا غفره دلته په معه د مخړولو پهه د بخلو باندې نه راي که پهه د بخلو شي؟ نو بیا معنا د سر کې کې دات غفره په مع د مخړولو یا برو الذينا چې مخواړې دا کسان نه چې مد نه لري او یا الله داذاابو د الله یا قومنې د پاه چې بد لور کې اوقوم ته پاس باې چېديکي دي. جاجه ملوگنی گزال رات بدللا و منسا جاجی بدیگڑا فاله ها سزا پرے نفستا سمیلا ربکم بیا رستا ستا سدارو بکر سولے شی ورکری میو د کتاب وال حکم عقل مندی بیغم بری رزق می د پاکنا فضل اللهم عل العالمین ورکری میو دیلا مخلوقات پیو ہسیہ تا ورکری میو بینات من الامر واضح ده دینا فمختلفونو شک اختلافو نکدهی مگر او صداینا چرای دی دینا دی دو وجه دبو غزناخ سره کی اکبر اصدو سرا یقینا نفس دا پیس لبو کی دی ترمینزا فورز قیامتو پاسو کی چدی پی اختلاف کردهو بیامیو گرزو تالران علا شریعت من الامر فی واضح دین بانده فتبیانو تابی شده دی ولا تتبی احوال لذین اللہ علمونو مروانی گا پو دا گسانو چنو پویگی بی علم بسی چردم مزا شریعتی من الامری اخکارت دین می د کلی ری دادی تابیشا دا بی علم پو خواهش بسی مزا آسین چه اللہ دلالع علم در کی او قامو غوښتاوی شي چې راځم 1000 ساغه سيروزي لالشه نو لالشه ور سره مني کو دي نه غلط کار نه دیخه کار دی لالشه ور سره قرآن به کې ورته وایا چې نشي ته قرآن به کې پریدي اغه نه پوې غریبو هغه ته بوتل یې دی پاړې چې ځان در نه پوې کی نه بيزه ځنګ لتن هغه ور سره خپل خربېلو نو دا چې کار مکوا چې ته لالشي ته ورته دینو غایا دی خانتو اغا تا دینو خوایا و اغا پو یکا پاگه بانده اصده نشتر خپل علم ورطا پریده او نورس شروع کی وَلَا تَتَّوِهُوَا نه لَا يَعْلَمُونَمُ تابیداری مکوا دو خواهی دا کسانو چې نبویگی یقنان دهی لیغنوان کا نشیلر گولستان آزاب دالائی چه یقنان ظالمان بازی ده دی دوستان ده بازو دی اللہ دوست متقیانو ده دا دلائل دی لناسی خلقو لرا وحدن حدایت و رحمت دی آقام لرا چی یقین کوي هم حسیب اللذینا آیا گمان کیا کسان اجترہ حسنی آیا چی وکلل گناونا آیا و گرزو دیلرا پشاند کسانو چی مانی را وڑے دی اما لکڑے دی نی که سوا اما یا اما مما تو اما برابر دی جوندی دی دی امرد دی دی دی دری مانی دی سیالورتک ہوئی سوائم مہیاوما م ماتوهم دول کی مہیاوما ماتوهم دول کی ضمن مسلمانان تا معنه تا سوائم مہیاوما مماتوهم برابر دے جنددہ دھین مسلمانانو او مرگ دے مسلمانانو یا کافر مرادی سوائم مہیاوما مماتوهم برابر دے جنددہ کافرا او مرگ دے کافرا یا یو یلکی کافیرو ته بلکې مسلمانانو ته ثواب ماحیا او مماتوم برابر دی جوند کافیرو او مرګ دی مسلمانانو د مسلمانانو مرګ او د کافیرو جنده برابر دی کار مړشه اغه نو هغه نقصان اونموندو او فاز الله ذکر کړی دی یو د ماحیا بل د مماتوم دا مفتیان سه ما یا مفتیانو تو یا وې خدای پاک یو کتاب را لګلې دې او دیر سپاره دی په تنه لګیتابه یا لیدلې یا بني خو نو مې قران شریف دې په نمونه کې یو نوم قران شریف دې قرآني کریم او دا قرآني کریم راوال او دې کې تلاوت شروع کا حاکمانه کین نه خو شروع ایکا نو طالب د فاس په قران کې مخه لډیر درځي یاد حیات او بل د ممات دا ولډیر درځي نو ځینې شي دا په یو ډنګ باندې وای هغه ما ماتم په مان د حیا بدل کی کله او په کې توافق ما نه راځي لا په راځي کله او په کې د هاله کله په راځي نو تو په خپل باندې ستانه مفتي تو بیر شي د خوده کتاب بومنې سا اما يهكومون بعد به غجري پیسې لګی به راکی الله اسمانو اسنکه د پارا د خارګول دا کو د پالاج بدل ورکیا نه نسا تاسو جکړي د شي افرایدا اے خبری دا چانا چینیولې نه لاک پن خوایشه ګمرا کړې ته الله سره د ایلم دا الله نه پتو باندې اموري والے په وګد د باندې پزړ ته ته باندې وجا لا لبسري ګرزولې پسترګه د باندې پردا نو سودې چي لارو غي دته رسود الله نه افلات ذکرونه تاسو پناخ لې وقالو وایدی ما یانو دا مگر جون زمنګ د دنیا رې نموت و نه مرو باو کوبا کی گوبا نحلاکی منگلران اللہ داہر مگر زمانہ داہر ابن حضب زاہیر با انده اشتبار آگلی دا اگو اید داہر دادا اللہ پاسماؤ کی اس ایسم نے صفات تے دا اللہ زکا حدیث کی چې چلاتا صبت داہر فینی آنات داہر حدیثی قدسی کی رازی چتاس داہر تا کنزلی مکوی زکا سا داہر دا دا الله په سپادو کې د ثاره د الله صفات نه دي داد الله نوم نه پخشته باسي راغلی دا نه لا کې مونږ لاره مگر دار نشته لرا پړيباني سه لمه نو دی مغر هټکل ووین کی کده هر دار صفت الله صفات به نو دی باندې وداره دونه کوله مالهم بذالک من علم انهم لا یظنون و اذا تدل علی ما یاتنا کلا چلوست شی دی باندې اونه بلکې د هر الله یو مخلوق دی دا الله مخلوق ته ګنزلی مکا زمانی ته کنزلی مکوا چې زمانه وی خریدا شي دا کال یره خنه وی یره دا کال ها ډیر سپیره دی وته سپیری ها دا الله مخلوقات ته کنزلی مکوا او د هر ته کنزلی مکوا زمانه ته کنزلی ورزوش شپو ته کنزلی مکوا میاش ته کنزلی مکوه کله اچل واستې شي دی د لایل زمکارا ما کنه حجت اوما نره دلیل ده وی دا, تاس جو دا تا که تاسو وای راولم موږ تاسو موږ مشران ک تاسو رشتنی یی زکه تاسو رشتنی را مشران ناولې کنه غمړ تاسو بیا به ژوند کیږي ورته الله ژوند کی تاسو بیا و ملګی تاسو دایومی تو کوم ته کې پکی مفتیاں نه مريغه ثم یجمع کوم ټول مفتیاں نه ګورې سنه چې تاسو ټول پکې راول لړی ز چې کله په ملارت ګومان یا په مفتي رات ګمانو ګورې اګه چې کوم د قران او سنت مخاليف دی هغه موليان او هغه مفتيان یادوم خه خلک چې کومې د هغه وی ګوري خدمت بکوي ځینې چې ټولو مفتيارو ټولو علما ته په بد نظر وګوري د حق پروستو علماو خدمت باندې انسان ته الله ملایويږي د حق پرس مفتي په پر خدمت باندې انسان ته الله ملایويږي د حق پیر په خدمت باندې انسان ته الله ملایويږي زګ چې هغه ورته هغه لارې خي د تابعداری د الله او چې کوم غلط زیادو ما بعض ټیم کې ورسره بدونې مانو داغه نه وا غلط موراوي الله جون دي کی تاسو بیا موږ کی تاسو بیا وځم کی تاسو قیامت تا چې شک نشته پای کی لیکن زیاد دخل ګنا نه پويږي خاص الله لاله باچي تاسو مانو اوس موږ دا او کله آی چې دغه قیامت په دا ور یخسر المبدلون توانیاں به شی بادل فرس خلک و ویني با اړه لا پلمه خبرتا کلم مدین تو دره بلل وشي خپل کتاب عمل نامي دا alyumadujona داسه ته بدل درکول شي دا چې تاسو عمل کړی و هزا کتابونه داسه من کتاب دی ينتقو علیکم بلاکه چې بیانږي تاسوبان باندې پاک کتاب اونا نسبتی پا دی وجبانی زان تا کئی حکم دا الله دے اللہ لکلے او دا الله پا حکم لکلے شوے دے این ناکنن نستنزی خوبے ماکن دون تعمل اونا منگلی کو آش تاس عمل کرے دے هرچا چې چی ایمانی را وڑے دے عملی کرے پا طریقہ دا سنتا دنبکی دی لرا ردوی پخ پلا محر بانتی آئی کی دا اون دا کام یا بیرخ کار دے چې کسانی چی گفری افلم تکون آیا دی آیا نوز ما آیا دونا چلوستیشو تاسو باندی تازان غا ٹوگانو وکن تم تاسو یقو مجرمان کلچی ویلشی چبیشکا وعدد اللہ رشتیالا قیامت شکلشتا پائی کی قل تم تاسو باوی ما ندرین پوی گومنگا مسا دو قیامت این نزن و یقین نکومنگا این لازن مگر یقین مگر گومانا دا استخدام دے تلخیص کی دا طریقی ذکر کی گی تلخیص المفتاد سکای کی رحمت اللہ علیہ اے که دا طریقی د بلاغت ذکر کی گی کله کل استخدام ذکر کی استخدام دا چې د ظاهر نه یو مانا واخلی د زمیر نه بلا مانا خوی استخدام یو واضی دا ندے بلکې استخدام دا دے چې دا یو لفظ گنی مانی بی د یونا یو مان واخلې د بل نه بل مان واخلې او روسو مستقینین ذکر کیږي نو دا تاکید ده دا تاکید ذکر کی جملہ حالیا د تاکید د ماقبل د پاره بیا راوړي مانزه کومه معنی تخیل کوي ما ندري مسات او منګ پوېږي چې قیامت بکلی ان ظن او دا اول ظن مراد, زن مراد یقین د دویم زن ظن مراد ګمان ان ظن یقین نه ګمان الا ظن مگر ګمان و ما ناهنو بمستقنين نيو منغا يقين كون کي دا جمله حاليا تا کي دماغ قبل نزن نو د پارا وبدالهم صيات سرغان مشي ديتا بدي ما ميلو د اس چمالي کળે و وهق بهما كانو بي استاجونا نازل وشي پدي باندي آج وي بائپور ٽوغي گڙوي او به ويلي شي دا راز ننساکم بردم تا سودخل رحمتنا س چې ارک تاسو ملاقاق دوور ستاسو ش دی او ځ ستاسوور دی ومالکوم من ن سرین نووي تاسو لاسوو جندا دی ظال کوم بیایان نه کوم داې کېدلستاسو پهې ووج چې ش تاسوو نیولی بدار اتونونه داله پټوک د کړو تاسو جدو کړوي تاسو اونو باندې ملامت یا منظور شي نو خاص الله لرستا ای نه ده چر د اسمانو نو رد زم ګره رد د مخلوقات ولاول جبريا او د الله ل لويواله به راوګه دا الله غالي حکمتواله صورت کې شبارات غولا چې زمنګ دین د مشرانو دی صورت يا احقاف ترتیب کې شپږ سل وختم دی او نزل کې سپځ په تمنې رسولو د سورې دي جازيانه نازل شوه دي را بده دي سور د مخ کې سره پګان هوځوبان یو هر کله چې مخکي صورت کې تئی سیا جی وی وا اذن الله الله وعلى علم الله سره د علم نه ګمراه کړی دی نو صورت کې پنځم آیات کې بوي وَمَنَ ازْدَلَّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ غَاوٍ غُمْرَان دغه چا بل څوک نشته چې هغه د الله نه بغیر بل څوک را مرهد کوي بلواجه مخې سورته نفي د شرک په تصرف نو دی سورت کی انہ پید شرک پیل علم او شرک پید دعابو کی دا دیو جناہ ورپسی ایراؤڑو امتیازات د دا سورت ممتاز دے دنورونا ولافز ده احقاب باندي دارنګي دا صورت ممتاز ده د نورونا نه په تقریر ده پیريانو باندي خپل قوم تا حاصله صورت دي کې بلشه بھارت کوي مشرکین ویچ لدوی پر لمن کے زمانگا خیر دے آدوی زمانگ امداد کئی نو کې که ردو که فلولا نصرهم الذین اتخذو من دون اللہ قربان آلہا آدیانو سمودیانو سرے ولی امداد نکو حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم راتلل ده کتاب دا اللہ ده طرف دی چه غالب حکمت والا دے ما خلقنا سماوات ديوالردا مغني بي د اگړې اس مانونس مکی او اج مين دي دوه لکيري مگر د پاره د داق او نيټه مو کارالا اګه سان چې ګفرې ګړې دي اما انذرو مورزونا دا سنا چې یو رولې شي نو مخړون کی وي وا خبر راکي پاسو جرا بلې يې لانا او هاي ما تا پیدا بيلا ګړې دي پس یا اشتید ویل راس برغه برغه بره اوکدا ای دونی به کتاب من قبل هازا په سماوات پاسمانو کې برخه نشته نشه برخه نشته او دوی وی چې دا د برخه خواندان دي نو ورته وایې چې سره برخه ده کدا الله سره نو الله خو یې ما سره نشته که سره نو ولې مته ني دا برخه لوړ کې ای دونی بی کتابی من قبلی آزا راڑی ماتا یو کتاب مخید دینا او من علم یا نقاد علم دا پخوانو کتاز رشتی نیئی سوگ دیگر گمراہ دا چانا چرا بلی بی دال لانا ہر کی خواہی از خدا خواہی پیسر نیست در دستی خلایق شیر و شر ہر کی خواہی غیر حق رائے پیسر نیست در عالم ازو گمراہ در دا لانه اوغواله د مخلوق بلاز کې هیڅ خیر او شر نشته کی څه کوي ها نو کچری د مخلوق نه دی وښتم مستانه پالم کې غټ گمراه نشته و من ازل ممیدو من دون الله غټ گمراه د اچارا جرا بلی بيد الله نه ددغه سړی نه غټ گمراه من اعزو ګلای سجیب لهو چې جواب نشي ورګولې د لاله تر قیامتان وهم ان دعاءهم غافلونہ دوی د بلنې د دین نه خبر دي ا دې شيمال موتاشتہ ویزا 20 ناسو کلاچ پور د ګریشي خلک وې با دله دشمنان وې با په بلناد دی باندې مون کر کلاچ لستین شي دی باندې زمنګاتونه خګارا وای کافر اقدار کلا چرانه دی دا جادو خګاره دی ایا وای دې چې دې پیغمبر د ځانه جوړ کړې دی لره ورته هغه ما جوړ کړې دی لره واګدار بنشي را د الله طرف دی شي د الله په پاسوانی تفی زو نفی جن نو زیت تاسو پای کې پرې الله غوا په منځ ما تاسو کې د الله بهونکي مهربان دی اول ما كون تو بيدام مین رسول ورته واني ما ز وما ادري ما هو قلبي ولا بكم زنه پوېګه ما چې سبوشي ما سره او نه تاسو سره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یماته پتنلېږي چې ما سره وسوشي او تاسو سره وسوشي ځان حال لا ته نه معلوم دا بدن حال می معلوم نه نه چې به می تند کم وتن خاورو لوډین نه ها ما یفلو بی ولا او اودار اوله کېدل برېلیان ها مشرکان غوي وی نبی علیہ السلام عالم الغیب دی او حاضر ناظر دی وردیس را سکے ما یفعلو بی ولا بکم سبو ما سره او نتاو سرا انتویو زتابیدار انکم مگر دا ایچو وی کو لی شما تا نیمز و مگر ایر انکی اخکارا وردویا خبر را کئی قوی دا قرآن من اندللہ دا طرف دا اللانا او تا سکو پر کرئی پریبان دی و شاہد شاہد بیان کرئی بیان کئی دبئن اسرائيلونه لائمزنی په شان د دې باندې په شان د دې قران فامنہ نوغه منلی و داسلا واستګ بار د مو داس ځان غټګن لې و د توفیق نو ورګی ظالمانو ته تاسو ظالمان حاځه ک بری تقرير نو کې فرق نشته د موسی علی السلام او د نبی علی السلام تقریر یو دی وقال الذين كفروا یا گسانج کفرې ګرې دی آګه سانو دای چی معنی راولې وې لوکان خیره ما سبقونه ایلې ها کوي دا کا د شي ګړي نبه مکه شي زمن ندی تې سوک خدا خی ګړي کار نه دی دا دین نه دی دیوبانی دی. دی دی ابن کثیر کی لکلی دی علامه ابن کثیر رحمت الله علیه صحابو چې کم قول کړي دي فیل کړي دی كل قول وفعل لم يثبت عن صحابا فهو بدا هر آغا قول و هر آغا فعل هر آغا وينا هر آغا كار چه ده صحابون ثابت نوه ما غا بدا ته ده شبه نه كم صحابي كره ده دا ها ده سنة و نروس ته جمع دوه صحابي كره ده دا جنازه نروس ته جمع دوه كم صحابي كره ده یا ده د مری دا ولی ورځي خیرات دا کم صحابي کړي وي یا سلويختی دا کم صحابي کړي دا سلويختی او صحابي نه کړي یو تابین نه کړي د اړ خلکو د زانه جوړ کړي دا, دا بنی اسرائیل اولاد دی سلوي خرجی د سړي عبادتو کې نو په سلوي ختم بیا الله ته سجده لګې وی راځو په سیدي وکړل نو آ خپل خوده حلال کې بیا اغاز خیلال کی نو دیکن ورپسی بیا وکلنگ گئی یا خپل پل ماما کی غوا یا غوا یا مامی خیلال کی آه نو آغاز و یه را دا سلوی اختی دا دا غا خیلالی ورپسی بیا دا دا بنی اسرائیلو کار دا دا, دا اندوانو تریخی دا دا مسلمانانو تریخ دا ندا مسلمانان که چرد مدی پسی خیرات کئی دا, دا دریو رزو نبادو خدا باندې کې شیدای اوله جمله دای دا دیمه جمله دای دا دا سلويختي دای دا کال نه نه چې کله ریوس کيده او کله به ورپسې خيارات کونه کی خیرات یوازې ریږي په خپل ندي اغه که دعا دی وکړه که قران دی یو ثواب دی ورته وبخ نورشي ورته دا شه نفل وکړه له ثواب ورته وبخ نورشي ورته لو کان اخر ما سبقونه ایله ها کوی دا کار د خېګړې نه به مکه شي وسم نه دیتا په اسلامیا ته دوی کله چې دوی لارو نه منده په دې قران نظر یې چې بویدا دروخ دي خزاړه هاذا ایفقن قدیم دا زړه ده زړه دروخ دي ومن قبل په خوا دینه کتاب د موسی علی السلام پیشو او رحمت او دا کتاب ډیر شتینه کوم کې جبا وازیه ری دا چې یره یا کسانه چې ظلمی کوي لري مومنان د مؤمنانو په مکانود پارا نشه کا کسان چې وایره زمونږ الله دې یا کلاپ دی شي نه به ير اپ دی باندې نه به غم جنې دا کسان کا جنت دی می شوی پدی کی بدلا باور گړشی باز جمالی ګړې و حکم میکړ انسان تا بارد موروبلار دکې دني کوي حملد و مو قرها پګړکړې وی دلرا مور دتو تګلیبالت گی اوزاد و قرها زیګولې وی دلرا تګلیبالت گی وحملو وبصالو دایا د 2 لافز د حمل ذکر کو استاد خو یالي ولکله سپس پس کوي د 2 لافز حمل ذکر کو حملت و بیا حملو نو داول حمل لمراده دا او په ګیړه ګرځولې د دویم حمل لمراده لاس کې لا بول دي او حملو لاس کې لا بول دا ته وفسال وجودا کول تی تدنا سلسون شعران درشمشتی دی یعنی دو نیم کالا مودد رضاعت تا پا دو نیم کالا کی رضاعت ثابتی گی ما شم دو نیم کالو نمخ که مخ کرد نو دا کده هاری زنانا پای او خوڑل پا دو نیم کالا کی دن ندن نا نو دا آغ زنانا لونا پا دبانی حرامی دی دا زنانا پی حرام آدن دا. دا غی زنانا خویند پی حرامی دیم نوصی پی حرامی دیم حتا تردیزا بلغا شد دا کلچه رسیگی مضبوطیه دا عمر تا رسیگی سرویخت و کالو تا وی ایراب زما تاقت را گیجی شکرو باسم ستاد آغا نیمه تا چکره دی ما زما په مروپ لار او دا چه عملو کمانه کو چې خواقیه غیل را او اسلیه لی فی ضروریه تی اصلاح را زما پا اولاد کی مال را زرا کردی دلیم تا تا و اینی من المسلمین و زما دا غاڑی خ دا کسانی چی قبلو ددینا خیستا غا چی عملو نه کردی احسانا ما عملو یه ویلی احسانا ما عملو یه ویلی چی زیادت یا احسانا ما توسلو بی زواد الفاظلان چې غا په وسیلی پا زواد فاظلو نه ویلی نما عملو یه ذکر که وانا تجاوزو او تیرے کو منگا انسی یادیم دب دو ددینا فیاد فی اصحابی الجنہ دی با پا جنت کیوی جنتیانو کی وادر اشتیارا چی دی سرواده شویده والذی قالا لی والده اغا بدبختا چی وی مورپلار دا اوفی لکو ما حلاک شدوارا حتا ای دانینی آیا یرا وی ما چی با ویستلیش ما جونده وقد خلطی القرونو بدای سره ریشی وی دی پیڑای پخوا زمانا اغا کم دی جراج جوندی شو و هما یستغیثان اللہ او دا مورپلاری پریاد دی اللہ تا وېلګه وحلال شي بېچېه امنه ایمان راوړه انو ادلیا کو مشګه وادل اړشیا ده نو وای دې مهازان دي دا موږ ګرځېدونکو بنودي ځکه نه اهل اولادم پیدا شي نو پلار خلاف کې چېلې پیدا شي او بیا لوي شي دا که سانی چې لګې دې باندې وینا په ډول کې تیر شي وې دې د دینه پیریانو باندې یقین نو دې وله كل هذه درجات مما عملو مم مم هر يقوم لدرجي دي دا سنة جا عمله کرده دانو مما توصلو بزوات الفاضلة ووسيله نووله دي عمله کرده وله وفياهم ده دفع راجع بروض كده ده عملهم بدل ده عملون ده ده وهم لا يظلمون ده بان باز ظلمونشي ويوم ها يرزو اللذينه یاد کاه ورزو چه پیش با كله شاك اصان جاكوبره کرده باور بانده وی تاسو دوی باندې کوم خوشاله تاسو په جنده دنیا تاسو کې وسته تاسو به ها پیدا دا دا دا و تاسو په ژوند باندې دا ساته بدلا بدلکول شي دا آزاد ذللات دنیا کې خوشاله وړي دنیا کې خوشاله کېړي خوشاله ورځې در باندې لاړې ها اوز د خپ غانون و راغې به ما کوم دوم د ستګبیرونه فلاردو پس به موږ چکتګورم کړو په ځنه کې به مناسبه پاسوبانی چې تاسو ناپرمانی کړی و، وژکور یاد کا، اخا آدیم وردا دیانو. ایزان زرا قومه کلاچویر او خپل قومه بلا قابی په شګلوळी په شګلوळी زیبانی. وقد خلتن نظره، اوبدا ای سره دیرشوي تیرشوي دی يرونکې، مخې د دانار او ستو د دانا، دا چې عبادت باندې کوي بيد الله نه بلچا، زیریګم تاسو باندې د آزاد دروازې لوينا، وې اجه دنا یا راغلمنګ تا چواله مونګان اله دنا زمګ داله او نا راتلوکه مونګ تا بیما ته دونه پاسه شری مونګا کای ته درشتینه نا کال اینه مال اله موینداله وی وی وش کایلنده اله سخره رسوم تاس ته چلی ګلی شیم تاس ته پای باندې لیکنه ما تاس یو کوم جه حالت کارونه کوي پله مارا او هر کله چویل د عذابو اریزان په د اوریا زو مستقبل او د مخی رادلون کی دیر خوڑ دی قال هوائی بھی حاضار زم ممتی رونا داو ریز دا وره اون کی دا پامنگ بانی باران بل هو نا نا بلکه دا مستا عجل دن بی آغا صدیش تلوار بانی غوخت اوتاسو دی لران عذاب دے عذاب ریحن فی عذاب نالیم دا حوالا پا دی که عذاب دردن آگ دے تو دم میرو کل اشین من بوباسی دارشی حکم نرب بانی فاس به گردی دل لا يرانشي لذ الا مساكينو ماګر کورونه د دوی زګل کورونه 20 لور بار میدان تکل او الله په اذابونو شروع کل کورونه ول الله پاتکل کورونه ته ا روغ جوړ پاتیشو او کورونه ول اوران نکړل کذالک نزل قوم المجرمین دارنګي بدله ورکو قوم مجرمانو ته ولقد مکناوما ته دای کرا زینا مورکل دی لرا پاسه کې چې دې مینې درکلې تاسو په ای کې گر ظلمی دی لرا غوگو ناستر گیز لرا تو ماغنان هم باش پیداور نکڑا دی لرا غوگو نو دادی او نستر گو دادی نظرونو دادی من شعنید شه از کانو اجهدو نا بیعت اللہ ذکا چی دی انکار کفاید دنو داللہ نازل شپتی باندی ما کانو بیہین استازی اون آزاب چی دی بای بوری کولی ولقد احلک نا ودای سر آل می دی آغا چی جا پیر استازو نا دی. بیان کمی د لایل خاامقااج را وګري پهلو لا نه سرهمونلهځ نه ول دا سره کسانو چېی ولو بدار لانا قوربانونالیه د پاه د نقت مرضګاران نه غی غور سره می نه کی غولې خلاص نکل بلکې ر شو دد نه وظالې قبګون دا دررو ددی دی او چې د ځانې جوړکړیو و سرت نه عللیکه نفره منل الجینې. واکہ تاں چکل نبی علیہ السلام مکہ کی مسائل ک ندمکی والا نہ پری خود او با دے ردیو کنلی ور دوگڑے نبی علیہ السلام خفق نبی علیہ السلام لال طائف تھا طائف طائف و... کی درے کے سان یو لو ورگے اگتی ویلی اگوی پیغمبر سرتا اللہ راہ لی گلی بل لو ورگے اگ وی پریما کاو مدینه کې ځبل پیغمبر چرته پیدا نشو بل ورتوی حبیب نمو هغه ورتوی ما سره خبرې مکو هغه ما شومانې ورپسې کړل نو بي اسلام را روان دي په کانو باندې وشت خپلې د وینو نړه کې دي دا په دا ټیم کې نبی علی...